Varmt välkomna till Det borde veta och det är frågesporten med allmänbildning i centrum. Jag heter Johan Ågren och med mig i studien idag så har jag Amanda Bergsjö. Ja hej hej! Hur står det till? Eh, jättebra, det är finns sommarkväll så det är superbra med mig. Sommar? Nej men det är ju varmt, det är inte minusgrader, det är åtminstone sju grader ute. Det märks att du inte bott i Norrbotten så länge. Eh, ja, det har jag inte heller så <laughs> nej, det, nej. Nej, men, det märks. <laughs> ja. eh, I det här avsnittet så tävlar Martin Hallén Almroth mot Kattna Lander. Hallå! Hej. Hej! Hur står det till med er? Jo, njuter också av vårvädret. <laughs> nej, men, ja, det är skönt att jag har lite ljusare. Mm. Man blir väldigt mycket gladare. Ja, det förstår jag för dig. Men, ja. <laughs> Absolut! Nej. Nej, men det, man blir piggare i alla fall, det kan hona med om. Jag, men ja, jag brukar nice. vara glad i alla fall. Jag tycker snarare att Amanda låter som en riktig Peterbo som tycker att det här är sommarväder. Oh. Ja, ja, faktiskt. Betyg, ja, eller? Jag betyg. Jag hade sagt att det är knappt vår. <skratt> För det är fortfarande as mycket snö ute. Men... Ja, det, är så. det beror på hur man, hur man räknar. Hur Precis. man lever livet. Du är ju fortfarande skåning. Du borde tycka att det här är vinter. Ja, jag vet inte vad. Jag fick sommar ifrån faktiskt. Jag, jag tar tillbaka det. Omedelbart. <skratt> <skratt> <skratt> uh, men vad väntar vi då, Amanda? Uh, ja, men som vanligt har vi den här kategorin som heter Vem där Där vi har klippt ihop, uh, ja men klippt som ger är en känd person som ni ska fisa på. Uh, vi testar också våra medtävlande om hur de har hängt med i, i veckan. Och de två kategorierna idag är historia och eh, huvudstäder. Eh, och sen som vanligt så inleder vi programmet med en musikfråga. Och eh, vi kommer ställa tre frågor till er som ni kommer få svara på eh, under låtens gång. Och då tänker jag säga frågorna här. Eh, första frågan är, vad heter artisten egentligen? Han har ett artistnamn men ni ska skriva ner vilket artist, eh, vad han heter egentligen. Och artistnamnet är också en stad i Västra Afrika. Vad heter landet? Eh, tredje frågan. Artisten gjorde ett samarbete med en grupp som gjorde låten du var och vilsna liljor. Och låten blev förbjuden i, eh, på Sveriges Radio på grund av våldsamt innehåll. Vad heter gruppen? Som artisten gjorde låten med. Då, ja, förlåt. För Exakt. Eh, och före och efternamn gäller på artistens eh, riktiga namn på fråga 1. Ja. Tack, Jon. Eh, ingen fråga Amanda. Ja. <laughs> eh, men eh, när har förstått. Yes. Ja, fråga två skulle jag väl bara ta in snabb igen. Artistnamnet är också en stad i Västafrika, vad heter landet? Ja, yeah. yes. men då kör vi. Hej, yeah. hej, hey, hallå! Det löser sig med Tim Timbaktou här på PTFM Studentradio 92,8 med mig, Johan Ågren i Det borde du veta. Vi lyssnar på de sista tonerna och så kör vi vidare på musikfrågan. Ja. Precis när jag slutar. Eh, musikfrågan, första frågan var, vad heter artisten egentligen? Ja, och då hette han, han heter Jason Diakite, förlåt uttalet. Eh, och är också en stad i Västafrika, vad heter landet? Mali. Och artisten gjorde ett samarbete med en grupp som gjorde låten Svarta duvor och vilsna liljor. Låten blev förbjuden på Sveriges radio på grund av våldsamt innehåll. Vad heter gruppen? Kartellen. Yeso. Så att, ja, då blir det två poäng på Martin och ett poäng till Kattla. Nästa moment, vad heter det? Ja, då går vi vidare med momentet som vi kallar för Vem där? och Det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud och som en viss logik ska gestalta en känd person. Och när du både är tävlande som tror sig veta vem det är vi söker så säger de sitt namn i mikrofonen och sen skriver ner svaret på sin lapp. Svarar man inom 20 sekunder så får man tre poäng. Svarar du inom 40 sekunder får du två poäng. Och efter 40 sekunder får man ett poäng för ett svar. Och jag frågar vem där. Just in time for summer. Lose your first 5 pounds fast with the all new fast five from Nutrisystem. The luck of the Irish is being packed and shipped. Smith. You know that you're ticking! I am in a lot of pain. Do you want to get better? Really? Say it, Claire. I do. We were on a break! We were on a break! Coffeehouse? You bet. Well, if if she thought they were on a break... Someone told you life was gonna be this way. Of <laughs> Someone Jaha. Ja, Det var ingen. Någon som vill gissa? Jennifer Aniston. Oh, korrekt. <laughs> ja, det var det ju helt klart. Du hade ingen gissning där. Martin. Jo, jag hade gissat det genom att de sa det i slutet, men det kändes lite uppenbart. Ja. <laughs> jo. Men det är i slutet ja. och då är det uppenbart. Ja. Ja. Okay. Eh, ja, men alltså det här första klippet ni hade var väldigt lite roligt. Hon har ju arbetat som spokesmodel för det här Nutri en sån här diet-typ av grej. Väldigt svårt, det var länge sedan. Sen så hörde vi lite klipp från Leprechaun som var hennes första skräckfilm också väldigt länge sedan. Aha, ja. eh, också ett litet klipp med Mr. och Mrs. Smith då med Angelina Jolie och Brad Pitt så de var lite drag med Brad Pitt skiljer sig obeligt. Ja, där var kopplingen till det. Jag bara, ja. För varje en sån här grej. Jag blev bara mer och mer ah, förberad. Men alltså. Ross i vänner också, den här brömda scenen så här, We were on a break, mm. om det är några Friends ah. mm. fanatiker mm. där. Det är ah. ganska känt. Det kändes som du hade övat på den länge. Vadå? We, We were, were on a, break. On a break. Jag älskar ändå. Så jag har sett den här sen kanske tre gånger. Så jag vet. Och sen så var det Adam Sandler då, då som presenterade Jennifer Aniston eh, när hon fick sin Hollywood Boulevard-star. Mm. Yes. Men vi fortsätter. Det är en nyhetsquiz. Yeah. Vad hände här? Eh, då ska vi kontrollera er om ni har hängt med i nyheterna i veckan som har gått. Under en minut så kommer Johan läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och Martin, du är den som börjar. Inte damerna först alltså. så. Nej. inte här. Inte, det är det Längst hår det. kanske. Nej, det är tveksamt också. Ja. Uh, nej, men jag kör igång direkt om du är okej okay med det. Oh, okej okay då. Ja. Sångaren yes. <skratt> i BG's Barry Gibbs, har vi helgen åkt in på en rehabiliteringsklinik. Sant. Det är falskt. RFSU har börjat att marknadsföra manliga preventinmedel veckan. Ja, det är falskt. En hemlös man i Frankrike har nu blivit ägare av ett bageri efter att ha räddat livet på förra sant. ägaren. Det är sant. Google får betala mer i skatt efter att ett, äh, ett aprilskämt uppfattades lite snett. Falskt. Det är falskt. Kanye Wests nya album The Life of Pablo är det, ny, är det första albumet någonsin som har kommit upp på Billboard-listans första plats genom att enbart finnas tillgängligt på musikstreamingtjänster. Falskt. Det är sant. Fan. <laughs> Donald Trumps barn, Eric och Ivanka Trump, kommer inte kunna rösta på sin pappa i primärvalet i New York den 19 april eftersom de har glömt att registrera sig för att rösta. Sant. Det är sant. Eddie Murphy ska ut på en ny stand-up-turné i Europa till hösten och ha premiär i Berlin. Sant. Det är falskt. Rickard Sjöberg hade drabbats av sjögränssyndrom syndrom som innebär att han måste ha ögondroppa i sändningarna för vem vill bli miljonär. Det är falskt. Det är falskt. Kör du rattfull i Thailand ska du, ska du nu kunna straffas med samhällstjänst på Bårhus. Tanken är att det som kör att ska se konsekvenserna orsakade av och det ska avskräcka. Det måste vara sant. Det är sant. Det är sant. Ja. Uh, Katla, yes. är du redo? Ja Var lika dålig nu då <laughs> uh, Vi kör igång här också okay. Agility kommer för första gången någonsin vara med som en sport i sommar i OSI Rio de Janeiro. Sant, det är falskt N Norrköpings kommun ska undersöka hur mycket knarkande som föregås under Bråvalla-festivalen genom att ta prover på avloppsvattnet Sant, det är sant Sarah Palin har avsatt efter att hon fick reda på att USA är på 182 plats i läskunnighet Falskt, det är falskt. Företaget Triumfglas återkallar nu glassen Sunset eftersom det kan innehålla spår av mjölkprotein och det är inte deklarerat på förpackningen. Sant, det är sant. Programmet Bagges bagage med Laila och Anders Bagge måste nu byta sändningstid till efter 22.00 eftersom, progr eftersom programmet anses vara för liberalt och då bryter mot tv 3 sändningsregler. Sant, det är sant. Det afghanska fotbollsförbundet har nu eh, infört plagget i hijadet till laget. Kan du säga det en gång till? Det afghanska fotbollsförbundet har nu infört plagget hijab till damlandslaget. Falskt, det är sant. Systembolaget tillsatte en ny vd i helgen vid namn Ture enkvist. Sant. Det är falskt. Ja. Ja, det var det. Det var det. <laughs> uh, ja. Goat som är veckans singel här. Bandet heter Goat. Låten heter Sing in Silence. Och det är på Pita FM studentradion 92,8. Programmet du lyssnar på är Det borde du veta. Vi fortsätter direkt med kategorierna tänker jag. Det gör jag. vi. Eh, ja, och reglerna då under kategorierna är att det gäller att säga sitt namn så fort man kan svaret. Svarar man fel så går chansen över till motståndaren. Och vi börjar med kategorin historia. Och vi börjar med en ljudfråga. Med Känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström. Vilken kung var det som fick arsenik i sin ärtshoppa? Kattla. Erik den fjortonde. Ja, det är sant. Yes. Och då kör vi igång där. Landet frivar i år 200 års jubileum efter att ha förklarat sig självständiga 1815. Landet ligger inklämt mellan Belgien och Nederländerna, Tyskland Martin. och Frankrike. Luxemburg. Det är korrekt. Har Estland någon gång varit en svensk koloni? Martin. Ja. Ja, det är sant. Mellan 1561 och 1721. Vilket år fick eh, vi röst, eh, kvinnlig röstvett i Sverige? Martin. 1921. Det är korrekt. Vilken stad var Sveriges metropol under vikingatiden? Martin. Göteborg. Är det fel? Nej, det Uppsala. är fel. Uppsala. Det också fel, det är Birka. Va? Ja, det är klart. Vad hette det svenska örloggsfartyget som kantvädde på sin djungfrivesa utanför... Kattla. Martin. Martin. Eh, Vasaskeppet. Ja, det är sant. Yes. Eh, Sverige fick ett nytt helgon i december förra året. Vad hette hon? Ja, det var väl där tiden ute. Elisabeth Hesselblad. Vet hon. Vilket år var katastrofen i Tjernobyl? Martin. 1987. Nej, det var fel. 1986. Ja, det är rätt. Ja. Vem var den första levande varelsen att skickas ut i yttre bild? Martin. Eh, det var Laika. Eh, ja, det är korrekt. Yes. Eh, vad var namnet på den person som var förgrundsfigur i Indiens självständighetssvävande? Martin. Katla. Martin. Gandhi. Det är korrekt. Vad hette den grekiska staden som tillverkade elitkrigare i forna Grekland? Martin. Martin. Apollon. Nej, det är fel. fel tyvärr. Troja. Nej, det är fel. Det är Sparta. Vad hände den 26 december 2004? Katla, sonamen i Thailand. Det är korrekt. Vad hette den kambodjanska diktator som var ledare över de röda Khmererna och som tros har haft i cirka 2 miljoner människor? Katla, Pol Pot Det är korrekt. Vad hette platsen där Gustav II Adolf dog? Katla, Lützen Det är korrekt. Vem är, är det som har sagt aldrig förr har så många hamnar på William Churchill? Det är korrekt. Ja. Vilket år dog Olof Palme? Katla. Katla. 1986. Det är korrekt. Det stämmer också. Alltså 86. Ja, ett, ett jobbigt år. Uh, nu så kommer en kategori som är lite annorlunda. Mm. Uh, jag kommer be om ursäkt för alla uttalfel som jag har redan nu i förspåren. Uh, huvudstäder. Uh, vi kommer säga en sak som kommer vara kopplad till en stad eller ett land. Uh, så ska ni gissa uh, vilken stad som det är. Helt enkelt. Huvudstaden då? Precis. Eh, så vänta, vänta, nu... Alltså, jag man, kommer ge ett ja. exempel. Eh, så om vi tar eh, CD, eh, Stövel, Captain Morgan, Colosseum, um, Italien. Rom hade ju ah. varit då. Precis. Ah. Förstår ni på ett ungefär hur det går till då? Ja. Ah. Yes. Det är en lite annorlunda, men det är, gäller att hänga med. <laughs> eh, vi kör ljudfrågan. But it's going to be Sean Crawford. Gatlin's going to get second, is he Perhaps no Williams gets silver 19.8 Crawford takes the gold Martin London And the boos ring out around the stadium and they should not because Crawford is a worthy Olympic champion that is a great performance 19 you yes. Kritsmör. Karusell Slatan. Eiffeltornet Martin. Martin Paris Det är korrekt uh, Lunchmacka Talkshow Olja Lax Katla, Oslo Det är korrekt Tölt Björk Kattla uh, Reikavik Det är korrekt Ollipsio Bakalau Belémtornet Ronaldo. Martin. Lissabon. Det är korrekt. Mötesplats. ACT. Brumbies. Stonefest. Australien. Katla. Sydney. Det är fel. Mm. Martin. Martin. Nya Zeeland. Nej. Nej. Kanberra. Yes, Kanberra. Uh, där är vi. Juselino Kubicek. Dilma Rousseff. Samba. Garincha, Brasilien. Katla, Rio de Janeiro. Det, Det är fel tyvärr. Martin? Nej. Ja, Madrid jag har ingen yes. OS 1980. Reda Toriet. Martin, Moskva. Det är korrekt. Sasa Gabor. Galertbadet. Gulasch. Bakelse. Unge. Katla, mm. Budapest. Det är korrekt. Bytown, The Mammon Sculpture, Winterlude, Ontario, Kanada. Martin Calgary. Nej det är fel. Nej. Ontario. Det är fel. Uh, Ottawa. Ja. Düsseldorf. James Joyce. Temple Bar. River Liffey. Irland. Katla. Dublin. Det är åh. Spännande med en ny kategori till det. Jag blir ju ledsig ja. Boy meets girls är vi tyvärr tvung tvungna att dra ner er för vi har ett resultat. Och det står faktiskt lika som vi, vi måste... Det står 17-17 så nu är det utslagningsfråga alltså, cool. som, som gäller. Åh, oh, vad jobbigt. Kan um, inte ha åkt Och Vi fortsätter på huvudstäder. <laughs> ja, det gör vi. Okay. Uh, okay. Så att ni är med på det här då. Nej. Oh. Oh. Yes. Uh, jag kör bara. Du kör. Sensation White. Heineken. Van Gogh. Ma Katla. Martin. Amsterdam. Det är korrekt. <laughs> ja, då har vi resultatet där. Martin 18, Katla 17. Men det var ja. superduper bra. Ja. Det var ju på målsnöret. Som det ja, men det var ju mycket poäng ni fick. Ja, det här var ju sjukt. Uh -huh. jag, tror, jag var helt säker på att jag skulle åka ut idag. Varför trodde du det? Därför att katladde Katla hade ju typ slagit någon rekord. Det som uh, någon 22 tog, Ja, 22 poäng förra året. Förra året. <laughs> Nej, men förra gången. Så, och jag klockade typ 10. Så jag hörde ryktesväg. Så jag hade stor respekt innan jag gick in här. Mm. Det hjälper uh -huh. kanske. Jag uh har -huh. stor respekt. Ja, ja tävlingsinstinkt gick igång helt och hållet. Så. Uh -huh. Kände du att du behövde veta något? Ja, jag ska inte säga Calgary på åta det, det känner jag ju spontant. Och lite annat också, typ, ska snabbare på ärtshoppande. Mm. Men den kunde ju du så. Mm. Du kan jag säga att jag kunde den, fast mm. nu så försörjer jag mig. <laughs> eh, känner du att du kunde, borde kunnat något idag? Ja, men ganska mycket. Som? Den sista till exempel. Det räknade Sensation White tänkte jag där, men det måste ju vara Amsterdam och sånt så fega. Mm. Och det skulle ju inte gjort. Nej, Nej. Men... <laughs> Det, det hade inte, inte jag vad är Sensation White? Alla klävit sig till eh, i vitt. Eh, både över- och underdel. Och så går man och festar i eh, Amsterdam Arena. Världens, världens största rivfest. För ku klan nej, nej. Tyk nej. Tyk <laughs> det är väldigt <laughs> under, varför, varför är det vitt dock? Det är ju väldigt underligt. Men det finns Sensation det Black också. fult och gå runt i vitt annars. Mm. Det är... Men <laughs> det är en dag om året. Man <laughs> får lov att vara ful. <laughs> ja men det är jättefint när alla gå runt och är vita. Vi det ju inte också på en konsert. Alla skulle vara vittkläda. inte det på alla konserter? I jag kommer ihåg in i alla fall. Ah, ja. har lyssnat på Drygbord i Verta, Martin gick vidare till semifinal oh! där han kommer få möta Fredrik Exempelvis. Skölund. En Uppsala-bovan. Ja, och det är Katle också från Uppsala, <laughs> kan vi också lägga till. Eh, ni, jag hoppas att ni lyssnar nästa vecka. Ja, vi ses då. Först då. Hej hej. hej, hej. hej, hej.